Jadi dia sudah seperti mahram, dia tidak boleh lagi kawin. Dia sudah bela-membela sebagai saudara kandung itu. Cuma obahnya uh, tentang warasah, artinya pembagian pusaka tidak. Cuma itu saja yang dia tidak boleh kawin lagi. Oh iya. Yeah. Hmm. Semoga saja Saudara Ahmad Saidi R di Pasiraman Ajibarang Purwokerto puas dengan jawaban Buya tadi. Sekarang Buya surat yang keempat dari Saudara Iskandar Dahlan, Jalan Bang 5 nomor 9, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Pertanyaannya begini, yang dinamakan makhluk halus itu malaikat setan. Selain dari itu adalah orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat. Hmm. Tapi dapat mengobati orang sakit dengan perantara jasad orang lain. Hmm. Seperti kemasukan roh, Buya. Hmm. Cara mengobati ini mempergunakan firman dan hadis. Apakah benar ada makhluk-makhluk halus ini? Mohon penjelasan dari Buya. Pertanyaan anak anda Iskandar Dahlan ini tentang malaikat memang ada ada kesaksian dalam Al Quran, setan memang ada ada kesaksian dalam Al Quran, tetapi ada orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat itu tidak ada dalam Quran. Ada disebutkan tentang roh seperti kemasukan roh. Dalam Al Quran dikatakan yasaluna anir ruh. Kuli ruh min amri Rabbi wa mauti itu ilmi illa qalila. Orang bertanya kepada angkara Nabi Muhammad apa roh itu? Disuruh Nabi Muhammad menjawab saya tidak tahu urusan roh. Ma, saya tidak tahu kuli ruh min amri katakan jawapan oleh Muhay Muhammad roh itu urusan Tuhan. Saya tidak tahu ilmu saya sedikit. Sedangkan Nabi mengatakan Ilmunya tentang roh itu cuma sedikit Itu tergantung kepada Tuhan Bagaimana orang berani mengatakan dia tahu ini orang suci, orang gelap, orang apa Coba anak anda Iskandar Dahlan kita sekarang zaman modern Saya sendiri mengaji tapi juga mengetahui zaman modern sedikit-sedikit Sedangkan dalam buka toko Bisa membuat double <laughs> ya, Yang untuk penjual lain Untuk pembeli lain Untuk ini ketahui pemerintah lain Untuk yang sebenarnya lain Sedangkan buku yang terang Apalagi buku jawab begini Ada roh, ada malaikat Itu kan hal gaib semua Jadi cara mengobati Yang mengobati ini dengan pergunakan Firman hadis dan lain-lain sebagainya itu termasuk sugesti saja. Banyak dukun buku mm -hmm, yeah. mengatakan uh, dia ini orang dapat dipanggil. Uh, anu orang sakit, ya kena kena bahasa Jawanya nujuong apa? <laughs> Dijuju orang katanya yeah. pada nah, juga panjang juga tidak percaya. Nanti di, diadakan ramalannya orang itu di sebelah timur tingginya begini uh, begitu. Mm -hmm. Baca ayat lagi, baca Quran lagi. Itu apa? Betul. Dan begitu. Itu kebanyakan suksesnya saja. Lalu timbul takut oleh orang yang berobat kepada dukunnya tadi dibikin suksesnya sehingga dia tidak sempat berpikir lagi. Ha, cari daun ini, daun itu. Kumpai cikarob situasi dingin. Ha, baca ini, baca itu. Ah, ha, Tapi bayar lebih dulu. Jadi lebih baik kalau penyakit itu apa? Penyakit jasmani, bawa ke dokter, ini <laughs> baik. Penyakit rohani, bawa berdoa kepada Allah. Jangan terlalu banyak terpengaruh dengan yang seperti itu. Ada roh, ah, itu nanti ada di, di kamar, ah, di luarnya, dukun, di dalam kamarnya. Katanya ada suara-suara, dibuka kamarnya rupanya ada orang lain di dalam mana. Ini cerita-cerita yang begitu. Jadi kita di zaman sebagai sekarang, yang agama kita fikirkan cara rasional sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak usah lagi kita mengakai begitu kerap kali saya baca di koran-koran orang tertipu dengan dukun-dukun yang semacam itu dengan orang yang berobat itu sendiri kalau jiwanya kuat dia meminta pada Allah Ta'ala dia sembahyang yang khusyuk. Habis sembahyang dia meminta, dia sembuh hati dia saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Saban pagi dia bilang saya sudah sembuh lama-lama dia -lama jadi sembuh. Ya. Nah, ini ini penting, ini bertali juga ini dengan Taurat, kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jangan, jangan terlalu mengharapkan seperti tadi itu. Jadi kalau kita berharap, kita berharap sendiri kepada Allah itu ya. Juga, ya. Ha -ha. Hmm. Tidak usah melalui perantaraan orang yang memasukkan roh itu tadi iya. Yang katanya Yang katanya memasukkan roh iya, iya. Iya. Sekarang yang kedua dari saudara Iskandar Dahlan Pertanyaannya adalah Bolehkah kita memakai benda satu cincin? Memakai cincin apa? Bahan. Seperti misalnya nah. Batu cincin yang dibungkus dengan kain putih Di dalamnya diisi dengan mentera dan ayat suci Al-Quran dan menyebut-nyebut nama Tuhan Gunanya untuk dipakai Diikat pinggang Diikat di pinggang Sebagai jimat Supaya kita disegani orang Dan untuk menjaga diri Bu ya. Mohon penjelasan Saya juga setuju Kita menjaga diri Supaya Tapi jimatnya bukan itu <laughs> Sembahyang yang saya Tata lima waktu Habis bayang berdoa kepada Tuhan, Ya Tuanku, boleh bahasa Indonesia, ya. peliharakan aku daripada segala bahaya di kiri tu, di kananku, di hadap, di atas, di bawah, di hadapan, di belakang. Apabila kita betul-betul sudah ikhlas menyembah kepada Tuhan, ini menurut keterangan Nabi sendiri, datang nur, diberikan Allah Taala cahaya kepada kita. ...sehingga orang pun bisa segan kepada kita. Coba anak anda fikir ya... ...anak anda Iskandar Tahlang. Seorang yang berani mengatakan... ...jangan engkau mencuri. Dia akan berani mengatakan... ...kalau dia sendiri tidak pernah mencuri. Jangan engkau berzina, Dia sendiri akan berani mengatakan begitu... ...apabila dia memang tidak melakukan. Tetapi kalau dia sudah melakukan walaupun jimatnya itu sebesar sebesar pinggu ditaruhnya di dadahnya orang tidak akan segan sebab nurnya cahayanya itu dicabut oleh Allah dari dirinya dan nah, ini yang perlu kita ingat jadi memakai batu cincin benda seperti cincin ya boleh memakai cincin untuk perhiasan tapi jangan dengan ada katanya cincin yang dimasukkan ke dalam air di gelas itu jadi air ya, air ah, itu semua itu kesungguhannya nanti ada cincin virus, ada cincin uh, zat baca, ada cincin. Kopas. Oh iya, kopas. Lain-lain lai lagi. Angin kesihatnya begini. Apa betul? <laughs> Sedangkan manusia yang makanya mempunyai kekuatan cincin, dan mempunyai kekuatan apa-apa. Saya pernah bertemu dengan satu raja dari sumber kerajaanmu di. di di Malaysia, bagaimana nampak tuan mobil saya ini bagus atau tidak apa jawab itu mobil jadi bagus kerana tuanku yang punya soal senang mati rakyat jadi kalau yang lain makanya tidak bagus lagi apapun <laughs> nah, apapun mobil yang tuanku pakai jadi bagus kerana tuanku yang pakai soal senangnya, jadi begitu juga segala barang atau cincin kalau kita pakai dengan sederhana kalau kita berperangai yang baik bagus cincin itu dilihat orang tapi walaupun gagah uang beribu-ibu, baru juta-juta makin juta, cincin haji matah. Yang betul lagi. <dynasty> <presses> yeah. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari saudara Iskandar Dahlan ini. Hmm. Bagaimanakah kalau kita menyabut uban di kepala? Bagaimana maksudnya ini? Apakah ya, ada doa-doanya barangkali? In, got, maksudnya barangkali takut dikatakan tua. Oh. saya kira kira tahun 45 jadi tahun berapa saya 35 tahun sampai sekarang. Ya ya. Ya. ya. ya. Waktu itu saya punya uban baru 7 helai saya cabut. Habis saya cabut nanti kira-kira 10 hari belakang sudah 10 helai saya cabut lagi. Nanti saya, sudah 2 bulanlah sekarang saya punya rambut Ya kurang panjang tak bisa pun aku sudah putih. Jadi mencabut itu lebih baik terima apa yang diberikan Allah. Kalau umur kita sudah lanjut itu berubah. Ya, ya, ya. Dicabut juga bagaimana mengurangi umur tidak bisa. Kalau kita mati muda, nah itu uban tidak ada. Kalau